На тому і розійшлися. Увечері заїхав Зеню. Відколи Софія переїхала на нову квартиру, він почав з'являтися один-два рази на місяць, а той частіше, коли робота на колесах закидала його у ці місця. Своєю будою він привіз цього разу від мами килим на підлогу і магнітофон. Дивись, затишніше стало. Про себе не думаєш? Дбала б хоч про дитину. Настане зима, ніжки мерзнутимуть. Софія була вдячна своєму однокласникові-другові за турботу. Він був тією ланкою, яка зв'язувала її з дитинством, з мамою, з Тернополем. Він мужньо терпів її примхи, вислуховував її жалі, допомагав, чим міг. Але при всіх своїх позитивних якостях мав одну проблему. Софія не витримувала його довше, як 30 хвилин. Хоч за годинником, звіряй. Сама не знала, чому. Картала себе, обіцяла, що наступного разу все буде інакше, бо вірнішого друга не мала. Та наставав наступний раз, і усе повторювалось. На 29-й хвилині десь усередині прокидався якийсь внутрішній неспокій що спочатку несміливо вовтузився, більшуючи при тому немов снігова баба. Софія ще боролася із цим негречним почуттям, та через хвилину терпець уривався. І вона ладна була тарілками кидати у Богові душу винного Зеня. У чим секрет, їй так і не вдалося довідатися. Лише згодом вичитала у науково-популярній брошурі, що біополя людей бувають настроєні на різну частоту. І саме ота частота визначає, любимо ми людину, чи вона нам неприємна, притягується чи навпаки, без усякого логічного пояснення, відштовхується нами. Напевне, їхні біополя були настроєні в малу секунду, користуючись музичними термінами. Тому ця дизгармонія різала внутрішній слух. Зеню ніяк не міг зрозуміти, чим викликана така антипатія, і не розговорив. «Софійко, я тебе знаю вже вічність». Зрозумій, тільки я один спроможний витримати твій нестерпний характер. Софія зовсім не вважала свій характер геть уже нестерпним. Але в присутності безталанного однокласника він саме таким і був. Ніде правди, діти. Та одне єднало їх. Вони були дітьми колами. Зеню також народився у сім'ї репресованих. Це була їхня спільна таємниця ще зі школи. І сьогодні був привід про це згадати. Ти знаєш, Зенеку, мені запропонували вступити в партію. Здається, світить кар'єра. То вступай, не розмірковуй, от якби мене прийняли. Я б одразу великим начальником став. Таких справ навернув би. Ти б у мене вся в золоті ходила. А ти б за ґратами сидів. Чи не так оті всі навернуті справи у торгівлі закінчуються? Я б не сидів. А вони що, не знають, де ти народилася? А чого б не знали? Це у нас з тобою і в паспорті записано, не сховаєш? За нейтральною зовні балачкою, минули відведені їм біополями,